Це був чужий і ворожий Огюстові світ. Він замерз, він розгубився в цьому хаосі. Він знічено стояв осторонь, не знаючи, що йому робити. Інтуїтивно він притиснувся до жебрака, як йому не холодно у тоненькій свитці, що награвав на бандурі якусь мелодію, чимось вона зачепила Огюста. Коли він її вперше чув, а що тут дивного? Він же тут прожив 10 років, і це був не найгірший період його життя. Мелодія спочатку легенько подразнювала почуття, потім помалу заятрила якусь зарубцьовану пам'ять у рану. А коли Кобзар почав співати, Огюст почувши слова, пригадав її. Павло Іванович Оксамитенко полюбляв запрошувати до своїх суботніх чаювань з учителями сліпих кобзарів. Щораз інших, це був один із його пунктиків, він хотів українізувати весь світ і почав це з учнів і вчителів свого ліцею. І це не пройшло намарне. Ось він, Огюст, не лише згадав пісню, а й те, що з нею пов'язане. Ось у вас, українців, колись повчав Огюст Гівонт своїх учнів, є пісня «Дивлюсь я на небо» та й думку гадаю. Там є слова «Чому я не сокіл, чому не літаю». По суті, це ваша, тобто українців, пісня про свободу, «Єдиного я не розумію, як француз, навіщо плакати над тим, що ти не сокіл? Просто стай ним!» Пісня завершилася, Огюст відчув, що від холоду усі його кінцівки задерев'яніли, і він поверхнувся, щоб рушити з місця, однак бандорист смикнув його за полу піджака. «Отец родной, папаша милостивий, подайте, папаша, не раді нашого прошення, дайте, папаша, раді своєї душі на той світ спасення». Огюст нервово кинувся шукати в кишенях дрібної монети, щось намацав, поклав надокучливому жебракові у шапку і подався геть, як тут почув навздогінь. «Воліву чайок, мсьє?» Огюст став як укопаний. «Касіян!» Не обертаючись, спитав він. «І масьє?» Одного знайшов, зрадів у душі Огюст. Лишилося двоє – Петро і Віолета. Чайком у Касіяни тепер називався звичайний окріп. Вони пили його в комірчині дзвонаря що в дзвіниці при церкві святого Пафнутія. Там Касіян і мешкав. Залізне ліжко, подушка, ковдра, стіл, два стільця, буряківка, кілька скибок хліба, цибулина. «Ви що, жалієте мене, мсьє Гівонт? Це я вас маю жаліти». «Я от вільний птах, а ви?» «Я не обтяжений ні паспортом, ні сім'єю, ні посадою, ні роботою, ні грішми, ні вірою, ні радянською владою, ні партією, ні філософією. Ви ж самі нас учили, що найбільша цінність у житті – це свобода. Люди, казали ви, невільні, бо обплутані обов'язками, зобов'язаннями, правилами, законами. Ми не можемо бути вільними, навіть якщо дуже захочемо. Єдиний вихід перетворитися на птаха. Хіба не ви нас учили цього? Мсьє Гівонт здригнувся. Ваш батько наказав мені зібрати вас усіх докупи і привезти до нього. Зараз ми мешкаємо всі разом з вашим батьком, з Лілією і дітьми в Парижі, де решта Оксамитинків.